А вони збоку, глядачі. Мовляв, сільська екзотика. Стрункі, чепурненькі, білі лиця міські плаття, міська говірка. Хлопці перештовхуються, мимо курсують, але ніхто не наважиться зачепити. Я поправив ремінь на казеній гімнастерці з під козерка на чоло пасмо чуба і розвадковото впевнено до них. Пардон кажу. Чудовий вечір. Екзотика. Тоді я хоч мало читав, але виписував і завчав усілякі культурні слова. Гарний вечір, відповідають. Це ж гості, мовляв і я не сільський. Дивлюся на все це зверху. гості. Я ліву ногу вперед. Руки за паска, ніби фотографуюсь. Безкультур А Вони промовчили. Вперше тоді мене шпигонуло. Так кортіло поболакати про те, яким примітивним бачиться їм село після міського життя, вони ж ані слова. Ну, думаю, ми вам продемонструємо. Роштовхав танцюристів, гукаю на весь Майдан. Вальса давай! Зарипіла гармошка. Вальс не вальс, а щось схоже. Беру одну студентку за лікоть. Пардон, дозвольте. Вона спершу ні та ні, але я був упертий. Почали ми вальцювати. А зізнаюся, до того вечора я двічі вальса пробував, і все з хлопцями в гуртожитку. В селі ж тоді, окрім польки і карапету, нікого не знали. А тут ще пісок, вибоїни, куди ногу не поставиш, не так, чавлю своїми казенними її пальчики в босаніжках, шарпою туди-сюди. Наша дівчина вже й плюнула б з пересердя, а воно терпить бідолаха. Боявся, що. Осоромить мене в рідному селі на все життя від того, що дужче дерев'янів. Одне слово – не танок, а мука, і для мене, і для неї. Щастя музиці обридло для одної нашої пари пиляти. Одвів її до подружки, ще раз пардон, мовив, і почав заливати, як у нас кажуть. Ніби людина, що з крутої гори біжить і ледве стигає ногами перебирати. І знаю, що треба гальмувати, а не можу. Злізь, бо я хочеться довести, що ти їм рівня. А вони відповідають дуже ввічливо і край. Особливо паузи нервували мене. Мовчать після мого чергового анекдота, а самі ніби розмовляють поміж себе. Бутім то якусь таємну мову знають. Майже фізично відчуваю скло, яке поміж мною і ними. Я був тільки мухою. Щоб оте скло безнадійно товклася. І не в одежі була річ, не в міській балаці, і не в сільській. А вони знали щось таке, чого я не знав, а вони були розумніші за мене, інтелектуальніші, як тепер кажуть. Весь мій міський лак усі переваги першого парубка губились у світлі, що струменів з їхніх якихось дуже живих очей. Можливо, розповідаю трохи фрагментарно, але вперше того вечора відчув я подих інтелекту і зрозумів, що є сила внутрішня, душа за усі біцепси. А мені не вистачало тої внутрішньої сили, їм могли дати лише знання. Я ще провів гостей додому, міцно взявши їх під руки, знову безперервно щось теревенив, але з кожним кроком, з кожною кумедною сільською Теорією рвалися нитки, що єднали нас. Моя красномовність швидко вичерпалася. Я переживав жорстокі хвилини. Нам не було про що розмовляти. Ми існували в різних площинах. Знайомий вам такий геометричний термін? Я добросовісно переписав зі старого блокнота конспект Іванової сповіді. Ще раз перечитав. І одна особливість її впала у вічі. Власне, я раніше помічав її, але не надавав значення. Зважте, усіма своїми екскурсами в минуле загадний намагається виправдати себе теперішнього. Втрачається розвиток характеру, факти і настрій відверто підтасовуються. Звідси висновок. Описуючи Іванове минуле зі слів самого автора, не можна особливо покладатися на його об'єктивність. Іншого джерела інформації я не маю. І ще одне. Але з цим ми зустрічалися раніше. Помітили, що Іван жодної хвилини...